أما بعد فإن أستقل <سؤال> كلام كلام الله <سؤال> تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشررم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد سببني الإسماء ونحن بروشلوم da je neminovno muslimanu razumnom vjerniku koji želi da udovoli udovolji stvoritelju Tebara Kevoteala da oženi ženu koja je vjernica koja će moći nesmetano odgajati njegovo potomstvo. Jer čovjek od svoga potomstva, od samog nijeta pa ima nagradu. Došlo je u hadisu koga bile žije bujala sa slabim lancem prenosila cao denesa da je poslanik s.a.v. rekao dijete novorođenče sve dok ne dostigne svoju punoljetnost nagradu od njegovih dijela ima otac ili je rekao roditelji. Znači ili otac ili roditelji. A kući nešto o družnijih dijela, onda nema kazne ni on ni roditelji. Ovaj hadis, iako je dajif, njegovo značenje opće podržava hadis koga bileži ima Muslimu Ibnu Abbas radijallahu tealanhuma, da je žena došla pred poslanika sallallahu alaihi sallam i digla jedno dijete, pa kaže Allahu poslaniće, elihada hađ, ima li ovaj hađ, brojim mu se hađ kaže postanik salallahu alaihi wa salame naam walekil ađr jeste on ima waleki ađr jeste on ima hadž, a ti imaš nagradu a ti imaš nagradu i došlo je u koga biloži tirmizi i drugi od da je postanik salallahu alaihi wa salame rekao inned dale ala lhajri kefa'ile čovjek koji ukaže nekome na dobro je kao onaj koji je učinio to dobro a čovjek je svakako želeo ukazao svom djetetu na dobro. Pa vidimo da je potomstvo da je to ovaj jedan izazovan i koristan projekat, Da je to unošen posao. Onako ako želi znači da ima nagradu kod Allaha te da ima čestito potomstvo da je to a, znači put ka dobrim put ka dobrim djelima. Mi svi čujemo ili smo čuli ili u značenju znamo hadis koga priježe Bukharija i muslim od Zahla ibn Sada da je poslanik s.a.s. rekao da uzvišeni Allah tobom uputi jednog čovjeka, to ti je bolje od stada crvenih deva. I dok čujemo ovaj hadis, odma pred očima imamo čovjeka nemuslemana, imamo nevjernika, kome činimo davet, I Allahovom voljom, i njegovom odredbom, a našim trudom, taj čovjek bude upućen u Islama. No, međutim, zašto ne bismo ovaj hadis shvatili da se to odnosi na tvoje dijete? Jer hadis kaže ko da Allah tobom uputi jednog čovjeka, to ti je bolje nego stadocrvenih deva, jednog čovjeka. Bio nekakav musliman pojmenu, pa pare prakete kovao vjeru. Bio, tvoje dijete bilo pa ti odgajaš lijepo pa iziđe na pravi po šta god da bilo hadis to obuhvata sve. U titu džavami al kelim. Poslanik, Poslaniku sa o dati je, je zgrovit govor. Sa malo znači riječi i malo značenja objasni znači ovaj, odnosno malo riječi objasni velika značenja. Pa se to odnosi svakako kako na stranu osobu tako i na čovjeku najbližju osobu odnosno njegovo potomstvo. Dalje Pored nijeta, znači, čovjek kada ima djecu, znači, kada želi da ima nagradu, isto tako treba imati nijet kada, da bi imao, znači, što veću nagradu. Jer cilj od potomstva i od njihovog odgoja i od svega toga jeste da čovjek uzme nagradu. To je preresni, znači, cilj jeste nagrada i Allaho te baraka tala zadovoljstvo. Jeste cilj, odnosno, drugi nijet jeste da čovjek ima nijet kada, izdržava tu porodicu. Znači, da ima nijet izdržavanja, jer koji izdržava porodicu bez nijeta, nema nagradu za to. Nema nagradu, nego je uradio samo obavezu koja mu je bila nužna da je obavi. Spala je sa njega obaveza. a nema šta? Nema nagrada. Kako došlo od iskod Musteva ibn Mađe i kod drugih Osteobana, radijel Allah, ono da je poslanik sa osanima rekao najbolji dinar koga čovjek izdvoji jeste dinar koga izdvoji za Osobe koje je dužan izdržavati. To je najbolji dinar. I onda kaže... Najbolji ili dinar koga izvodi za svoju porodicu, ili dinar koga izvodi za svoju životinju na lahovom putu, ili koja je u džihadu, ili koju izvodi za svoje prijatelje na lahovom putu, najbolji je dinar koju da za svoju porodicu. Kaže Ebu Klilabe, Abdullah ibn Zaidel Džerni, poznat je li tabin, nakon ovoga hadisa, nakon što ga je prenio, kaže a koji je to dinar bolji od onoga koga čovjek da za svoju porodicu? Pa time, kaže, učini, ovaj, obskrbi svoju porodicu, Allah i obskrbi preko njega i učini ih neovisni. Ne moraju znači ići da pružaju svoje ruke. I došla je kod muslima od Ebu Hureyre i kod imama Ahmeda, da je poslanik sa osanima rekao dinar koga čovjek dadne na Allahovom putu i dinar koga dadne uh, za roba i dinar koga dadne kao sedaku, niskinu, i dinar koga dadne svojoj porodici, najveća nagrada je za dinar koji je dao svojoj porodici. Pa čovjek nije ni svjestan, znači izdvajanjem, izdržavanjem svoje porodice koliku, koliku nagradu uzima, a u stvari to mu je vađim. Uzvišen Allah, te bar ne htala, zadužio, znači zadužio ga time. I došlo od iskodi mama Ahmeda, odel mih dada Ibnu Mada, sa ispravim lancem prenosilaca, da je poslanik, svala Allaho, ali se nam rekao, ono čime nahraniš sebe to ti je sedaka i čime nahraniš dijete svoje to ti je sedaka i čime nahraniš ženu to ti je sedaka i čime nahraniš svog slugu to ti je sedaka i došla od isku od muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao kad neko me od vas dođe i metak neka počne od svoje porodice neka počne od svoje porodice pa je neispravno čovjek koji ima imetak sve vele one strane da ga dijeli lijevo ili desno, a njegova porodica oskudjeva za istim onim što ga on dijeli. Njegova porodica je znači najpreča tom, najpreča tom imetku. U muslimovom sahivu ima predaje u Danesa da je poslanik Salasalema rekao ko bude izdržavao dvije djevojčice do njihovog porodestva doće na sudnji dan, a on i ja kao ova dva. Pa je spojio svoje prste. Koji izbrži izdržavao dvije djevojčice? To su tvoje djeca. To je, to je, to je ovaj dio tebe no međutim izdržavaš i sanijetom, Allahu te barake o teala, i dođeš na sudnji dan i zaslužiš deređe, koje možda ne bi mogao zaslužiti drugim djelima. U jednoj spredaj kaže ko tri djevojčice odgoji, da će mu, da će znači ući u džennet, pa su kazali, a sahabi, Allahu pa znači, a dvije? Kaže i dvije. Kažu pa da smo kazali i jednu, da smo pitali, a jednu kazom i jednu to je A ta jedna djevojčica je došla je predaj kod imama Ahmeda. Da se spomni je kod goji jedu da će ući u dženet i predaja daif, nije vjerodostojno. I rekao je poslanik sa ostalim u hadisu koga beleži imam Ibn Hibban i Hakim od Abdullah ibn Amra, a slično je kod Muslima da je rekao ke bil men isman an men yakut. Govol dovoljno je čovjeku grijeha da ne vodi računa o onima koji mora izdržavati. Ne trebamo drugih grije, da se nemaran znači prema svojoj porodici. Došlo je kod mama Buharije i kod Ibn Mende u njegovom dijelu Liman. Odebu se vidjel da je poslanik sa Lalsaneme, a na Bajramu obraćao se ženama, vazio znači ženama i posjecao žene na sedaku. Govorio im, znači je o nagradi, sredak je. Pa je to čula Zeyneb, žena od Abdullahi bin Mesauda. Pa je otišla kući i kaže Abdullahi bin Mesauda u svojem mužu, ja imam nešto nakita, kaže želim da ga dam kao sredaku na Allahovom putu. Kaže Abdullahi bin pa kaže ja sam najpričit da ga uzmem. Ja i moj sin, mi smo kajde najpričit da ga uzmemo od tebe, jel je daj metak ali tako mi Allah kaže nećete ništa dati dok ne upitam poslanika sallallahu alajhi wasallam. Pa je otišla i pitala, pa je rekao Rasulullah sallallahu alajhi wasallam: Sadaka Ibn Mesud Sa za žujuki i voluduki e hak. Kaže: Istriu rekao Ibn Mesud, tvoj muž i tvoj sin su prečitom. Pa je Ibn Mesud znači dobio taj imid. Dalje, treći nijet treba čovjeku da bude, da poveća broj muslimana. Vidjet ćemo, braće, koliko ljudi, znači, ženi se i dobija potomstvo i prolaze mu te nagrade koje može uzeti, a ništa od toga nema. Ko nema, nijet ovaj, nema nagrade. Nikakve. Imaš samo muba. To ti je Imaš djecu kao što i drugi imaju djecu. A sa, nag a sa nijetom možeš imati veliku nagradu. Pa treći nijet je da povećaš broj muslimana. Da povećaš broj muslimana došlo u hadijsku debu Davuda sa ispravnim lancem prenosilaca od maka Rebnoje Sara da je jedan čovjek došao kod poslanika i mi rekao, Allah u poslaniče zaručio sam ženu koja je iz ugledne porodice ali je nerotkinja hoću li je oženiti pa je rekao Resulullah Salasana me nemoj, nemoj je ženiti pa je ponovo ga je pitao pa mu je rekao i drugi put i onda je rekao te zavu vođu Eldu del feni Mujairun bikom el umem. žeenite žene koje su ljubke i koje su surrodki njenjači se ponosti vašim broj na sudnjim danu. Pako ima nije da se o ženi, i da ima djetcu, da bi time ponosiva se poslannik Sal Allahu svema na sudnjem danu svojim umeto i brojnoštu njegovom ima nagradu zači ima nagraddus ove strane. Stoga se navodi kod i ne bi dunije o njegov djelu a i jejal o doomaradi Allahu Tallanhu, Da je govorio, kaže, Wallahi inni le ukrihu nefsi alal džima'a. Kaže, tako mi je Allaha, ja ponekad, kaže, prisiljavam sebe na spolni odnos sa ženom. Omer. Znači, nema nikakve potebe nego prisiljava sebe, kaže, ne bi uzvišenje Allah izveo iz moje kišme, onoga ko će njega slaviti. Ovo je cilj braka. Ljudi smatraju da je cilj braka da se oženi sa jednom, sa dvije, sa tri žene i da uh, udovoljava svojim protjevima i da se tu sve završava. Osnovni cilj od braka je djede. I to je primarni cilj, a sve ostalo je sekundarno. Jer da nema tog cilja, nastalo bi šta? Čovječanstvo. Nema ne bi bilo nikog koji obožavaju Allaha, mi smo stvoreni zbog obožavanja. Pa bi osnovni cilj od postojanja čovjeka nestao. Pa i dakle, osnovni primarni cilj od čovjekovog bićanja na zemlji jeste, jeste ovaj potomstvo. I u drugoj predaji se navodi Da Omer, da je Allah da je ono govorio, kaže, ja prilazim ženama, a nemam nikakve potrebe za ženama. Nikakvi, kaže, prohtjeva nemam, nego samo pitanje su, u pitanju su djeca. I poznata je priča, jel, kada je Suleiman, ali i Salam, došao, jel, i rekao, večeraš obići stotinu žena. Svaka će mi roditi sina, koji će igrati nogomet. Jel tako, hadis? Nije, kako je? Nešto nesit će, molim? Ehe, taj, molim? Znači, rodit će mi svaka sina koji će se boriti na lahom putu. Jel uredi? Pogledajte, nije ta. Šta kaže, kaže Suleman al-Islam? Prići ću tako i rodit će mi svaka ha, borca na lahom putu. Pa mu je rekao, reci inša Allah. Pa nije rekao. Šta je, ko je rekao? Komu je rekao, recimo šalma? Melek. Pa nije rekao, pa mu je rodila pola djeteta. Samo pola. Jedna žena pola djeteta. A ostale ništa. Ali, znači, pogledajte kakav je bio, kakav je bio nije. Pa djete, dakle, ima a, a, tim jeli, potomstvom, čovjek ima nije, znači da poveća broj muslimana i da time bude, jel i ovaj Ummet Bosanikas vasallame eh, najbrojniji je na sudnjem danu kao što će kao što će biti. Djeca imaju brojna prava ku svojih roditelja. Znači govorili smo da će roditelj biti pitan za svoje djete pri nego što bude šta djete, pitano za koga? Za roditelja. Jedno od prava jeste da roditelj bude znači milosti prema djetetu. Kako došlo u hadisu Poslanika sallallahu alejhi ve je rekao kada mu je rekao jedan pustinjak hadisi kod Bukharije Allahu poslanice kaže mi ne ljubimo našu djecu nakon što vidio da je poslanic sallallahu sallam poljubio djed pa kaže evo emriku leke annazea allahu min kalbiki rahme kaže štati ja mogu kada je uzvišeni Allah iz tvojega srca odbojio rahmet a druga ispredaj navodi da je poslanic sallallahu sallam poljubio Hasan il Husayna a pri njega bio l'Akra ibn Habis Pa je rekao Allah u poslanicu vallaha i kaže imam desetero, nikad jedno poljubio niz. Pa je rekao poslanik, sallahu sallam, mella yurhamu la yurhamu. Ko nije milostiv, neće mu ni Allah biti milostiv. Ko nije milostiv, neće njemu uzvišen je Allah, te barek tala biti milostiv. Kaže, enes ne služio sam poslanika, sallahu sallam, deset godina, nikada me nije ukorio. Pazd. Nikada me nije ukorio. Za deset godina. A u drugoj predaji kaže ma kale li ufin qat, nikada mi ni rekao uh, ni uh nikada nije rekao, ne ukorio. To je više nego sama znači ova riječ ili izraz nezadovoljstva. Pa je pravo djeteta da ga roditelj zagrli, da se igra sa njim, da se šali, to je sve od nužnosti kada je u pitanju odgoj djeteta. I ovo je, braćo, sve vezano za odgoj. Da ne bi neko pomislio što govorimo, možda ovo nije u odgoju, nema, braćo, čarobne kakve dove, tajne, koju samo znaju da je, ili ulema je zna. I provučiš je i potreješ djete sedam puta i gotovo. Da ne bi neko pomislio da je to odgoj i mi ćemo to sad čuti i time ćemo riješiti sam svoj problem. Nije. Odgoj je, znači, kao lanac jedan karika, vezane one karike jedna za drugu, I to se mora biti znači tako složeno i mora da, da da bi da bi odgoj bio ispravan. A odavde počinje. Odavde počinje. Jer ako dijete učiš znači to i gruboči, i ako mu ne daješ njegovo osnovno pravo kome koji je on potreban, zašto se on atolje nisi došlo je timu? Ko potrebe tima koji je... zašto? Znači zbog toga što je dijete potrebno tog. A nije nikad došlo ko ovaj pomiluje čovjeka koji ima 60 godina poglavlja. To njemu ne treba. To je njemu trebalo kada je imao 5 ili 6 godina, a ne trebamo to sada. Pa se to znači, pa se to razdaje. Kaže Shedad ibnul Had kako bileži imam Hakimi, Nesai sa ispravnim lancem da je pastanih, sa onako vidiš, ovo ovaj ide prilike na jaciju. Pa je nosio Hasana ili Husen pa je prišao u mihra ljudima i počeo klaniti učinju srždu pa je dugo ostao na seždi. Kaže, pa sam digao glavu. Znači, Hasan bila poslanika, sa sam diže glavu, gleda šta se dešava, ne diže glavu. Kaže, kada kaže taj dječak, je li bio Hasan, Hussein, kaže, na leđima poslanika, salallahu alaihi wa srlalama. Pa su kazali Allaho poslaniče, Odulio si na ovaj. Zdruge ne znaju šta se desilo. Kaže, mislili smo da se desilo nešto strašno, pa kažu, ali Allah sam al sam reče, nije se desilo ništa strašno, nego kaže, lakin ibni irtehaleni fekerihtu en ađelehu hatta jakodije hađetehu. Kaže, ovaj moj sinčić uzjao me, pa sam, kaže, mrzio da ga uznemiravam pri nego što se zadovolji. Znači, to je milost prema Pre, prema, prema djeci. I navodi su da ih predaj kod abaranije, od džabira, kaže, ušao sam kod poslanika, sallallahu alaihi vseleme, a on hoda na rukama i na nogama. A na njegovim leđima, Hasan i Husein. Pa bi rekao, nijame l džemelu džemelukuma, o nijame l Kaže, lijepi li deve na koju jašete. I kako ste vas, dvojica, lijepi jehači. Ali ova predaja dajiv. Ovo je predaja dajiv. I došla je kod imama Ahmeda sa ispani lance proslaca od Moavije. Kaže, vidio sam poslanika, sallallahu alaihihova seleme, kako sisa svojim usnama jezik ili usnu od Hasana. A kaže, neće vatra pržiti usnuku je sisao poslanik sallallahu alejhi ve ali Zato predaje u kojoj se kaže da je Muhavija učinio secdu kada je čuo za ubistvo Hasana ili Husajna, batil, da može biti veći batil na zemlji. Dakle znači to je najveći oblik batila te takve predaje koje se spominju uh, predaje u dijelu Lektul Faridi u drugim knjigama. A jedna je prilike je poslanik, kako se spominje kod Buhari i kod muslima, nosio Zejnebu u mamu bintu Zejneb, bintu Rasulullah s.a.w. svoju unuku, nosio je na ramenu, odnosno na vratu kada je klanjao. Na vratu, znači stavio je na vrat i tako je poslanik s.a.w. Obavio, obavio namaz. I kaže Mahmud ibn Rabija, kako bila je Buhari muslim, kaže akal tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam mejjatan mejjaha fi wajhi وانا ابن خمسيني zapamtio sam kaže od poslanika sallallahu alaihi wasallam mejju a mejjao je arapskom jeziku da se popije vode gutlaje vode i onda se to šprica iz usta to je mejja se zove mejja pa kaže to mi je tako me pošpricao u, u moje lice kaže ja sam imao pet godina pored pa sa pet tako mala šta se vi sjećate sa pet godina imali jedan događaj da se ga sjeća šta je bilo sa pet godina Možda ako se dobro bio dobio batine dobro u to vrijeme možda si to zapamtio A drugo ništa poslanik ashab pamti znači iz pet godina šta je bilo kaže špricav mi je poslanik sa u, u moje u moje lice pa pogledaj znači kako se je igrao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa djetom i bile je Buharija i Nasa'i ima Mahmed od Usame kaže, dolazio bi poslanik, sal sal salam, pa bi stavio mene na jedno stegno, a na drugo stegno bi stavio Hasana i onda bi rekao Allahume irhamuhuma fe inni arhamhuma. Allahu, dragi, kaže, budi prema njima milostiv, kaže, ja sam prema njima milostiv, a u drugoj predaju se kaže, inni uhibbuhuma fe hibbehuma, kaže, Allahu, ja ih volim, pa volih ih i ti. I došlo je kod imama Ahmeda sa dobrim lancem prenoslalca i kod Hakima od Ebu Hureyre, kaže, izišli smo sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame, a sa njim Hasan i Husein, jedan na jednom, drugi na drugom ramenu. Pa kaže, on se poslanik, sasvim jednom ljubi jednog, po drugi po drugom, a nosi ih, znači, na ramenima. Pa mu je rekao jedan čovjek, Allahu poslaniću, voliš li, voliš li? pa je rekao poslanik pa sallallahu alejhi ve selleme meni ahabbahuma faqad habbani wa man abghadhahuma faqad baghadni ko zavoli ovu dvojicu mene zavolio a ko nje dvojicu mrzi ja njega mrzi Ako ovu dvojicu mrzi ja njega mrzi pa je tako poslanik pa sallallahu alejhi ve selleme znači u lijepo se obhodio sa djecom i to lijepo obhođenje sa djecom je sastavni dio njihovog ispravnog odgoja pa je došlo u predaj da je poslanik Salasadame potrao po glavi Salebe ibnu Soajera i isto tako Kurnata ibnu Iyasa il Muzenija i Hanzale ibnu Hidejma ili rizaima i imamo ovdje skupinu jednu, znači predaja koje ukazuju možda njih jedno desetak gdje se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme potropo glavi znači te djece, što ukazuje znači na jedno lijepo obhođenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema prema toj djeci U jednoj se predaj navodi da je jednog ashaba, dijete, jel, a sahaba, potrao poslanik, sam samim pomilovao ga rukom po, po obrazu, pa kaže, njegova ruka je bila kao da je izvađena iz džu'ne, a džu'na je to je jedna, jedna posuda u kojoj se drži misk, kao znači da je tu ruku stavio u, u, u, znači u misk, pa je onda nakon toga a, a, jeli, potrao ili pomilo po licu ovo dijete, ovo ashaba. I kaže, imam, ne ovim, ovim hadisima, je dokaz lijepog obhođenja poslanika, salallahu alaihi wa sallam, prema prema djeci. Kaže, Ebu Hurere, kako bilež Abdur Rezak, u predali za koju, kaže, malo busiri da je vjerodostojna, i tako kaže Ahmed Šakri še Halbani, kaže, vidio sam poslanika, salallahu alaihi wa sallam, da nosi Hasana, a njegova pljuvačka se slijeva niz tijelo poslanika sallallahu alejhi ve kako dijete, kako mu pljuvačka izlazi, tako pada po poslaniku sallallahu alejhi a on ga a on ga nosi. I bileži imam Tirmizi i Ebu Davud od Enesa da mu je poslanik sallallahu alejhi ve govorio: "Ja zal uzunaini", o ti dvouhi, dvouhi. Svako je dvouhio, tako, svako ima dva Pa se je tako šalio sa njim sallallahu alayhi ve sellem. I došla kad mu mama Ibnu Mađaj, kod imenu Bišejbe, sa dobrim lancem pronosilaca, odijale Ibnu Murre, da su izvršili jedne prilike sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, pozvali su bilo na ručak. Pa je negdje na putu vidio Husejna, koji se igrao sa djecom. Koji se igrao sa djecom. Pa je, kaže, došao Kaže, ode ispred nas, ostavi nas sviju, ode žurno i priđe, kaže, Huseinu, kaže, i onda, kaže, pođe ga hvatiti. Kod god onda pođe bježati poslanik za rukama ispred njega. A, kaže, mali se samo smije. Pa ga je, kaže, prišao i uhvatio ga jednom rukom, jednom ruku stavio ovako na bradu, ovdje, a drugom ga uhvatio za potiljak. Kaže, pa ga je nakon toga počeo ljubiti. Pa se je, pa ga je kaže tako, poslanik sa osemi zasmijavao, i tako se je sa njim igrao. I tako se je sa njim igrao. Pa je rekao, Husein je od mene, a ja sam od Huseina, neka Allah voli onoga ko voli Huseina, Huseinun sebtun minel esbaut. Kaže Husein sebt, to je umet u dobru. Umet sam u dobru je bio Husein, radi Allahu teala, anhu. I poredao bi poslanik djecu Abdullaha i obidullaha i drugu djecu od Bena Abasa i rekao, ko prije dođe meni da trče, kaže, dobit će od mene poklon. Pa bi onda došli, kada bi završio to, Taka. legao bi poslanik, a oni bi skakali po njegovim prsima, po njegovim nogama, okretao bi se po njegovim leđima. Znači, igrao se sa djecom Rasulullah, wasaleme, i uvijek se, znači, prema njima lijepo obhodio. I došlo je kod imama Ahmeda i kod Bezara je bujale sa dobrim lancem prenosilaca. od Enesa da je melek došao, melek kiše da je tražio da uđe kod poslanika sallallahu alaihiho sallame. Pa je dobio dozvolu a a rekao je u mislemi Umu selemi ne da nikome da ulazi kod nas više. Znači, zatvori vrata i niko ne smije kod nas nakon toga ući. Kaže Enes, pa je došao Husein, pa je navirao do uđe. Nasilu želi da ući, ona mu ne da. No, međutim, pored toga nekako je ušao i otišao u sobu unutra. Otišao je u sobu. Pa je poslanik sa osadom je došao, stavio ga na svoj vrat, pa ga je upitao Melek, pa ga je upitao Melek, kiše, Allahu poslaliče, voliš li ga? voliš Losejna? pa kaže, volim pa mu je rekao, ne le, kiše samo da znaš, kaže, da će tvoj umet njega ubiti tvoj umet će njega ubiti kaže, ako hoćeš pokazat ću ti mjesto gdje će biti ubijen radi Allahom ta'ala ali Losejn pa je Došlo kod muslima u sahih od Enesa ibn Malika, rekao bio je poslanik, salosanem, čovjek neljepšeg ahlaka. Jeli? I to Enes najbolje može potvrditi. On ga je služio. Nije to bio neko prošao, jel ti kad doduješ nekome u goste, on ti se može prodati za saha, dva, tri, lahko. Ali deset godina se niko ne može prodavati. To je nemoguće. Deset godina je služio poslanika, salosanem, kaže šeha, samim ima je kada bišao na hađ, motao bi se Enes između nogu u deve, tako da bi se pljuvačka devje sljevala ponesovim leđima i uvijek je bio nikada se nije odvaja od poslanika, sallallahu alihi u sebi. Kaže je ovdje, poslao me jednoga dana da mu nešto obavim, da nešto završim za njega, pa sam rekao onako u sebi, vallahi neće. neć u inat. Neće, ja ne se Kaže, pa sam otišao da se igram sa djecom. I našao djecu, igrao se sa njim. Kaže, pa je došao Poslanik, sallallahu alaih usaleme, pa me uhvatio za znači, potiljak. Kaže, poslanik se ukrenuo, kaže, kad poslanik, sallallahu alaih smije se. Pa jeste, znači, prvi taj, on ne zna koga je uhvatio. Dok se ukrenuo, odmah je vidio šta? Osmije. Osmijetno to lice, znači, je poslanik, sallallahu alaih usaleme, sklonio, znači, sve one mogućnosti, isključio mogućnosti da je ljut, da bi mogao benes biti kažljen i tako dalje kaže mu, enese, jesi li, kaže, obavio ono što sam ti rekao, jesi otišao? Jesam ja Allah poslanč, kaže, o, idem sad. Pa je onda otišao i obavio to. Ali pogledajte, znači, kako, kaže, nikada, kaže, nisam vidio nikoga ljepšega rahlaka od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I bilječi, buhali, u svome sahiju, od umu Halid bintu Halid ibn Sa'id, kaže, došla sam kod poslanika, sallallahu alaihi wa sa mojim babom, Kaže, pa sam počela da se igram sa njegovim pečetom poslanstva. Pečat poslanstva poslanika, salallahu sveme. Kaže, pa sam počela da se igram s tim pečetom poslanstva, pa mi je baba branio. A poslanik, salallahu sveme, je rekao, pustije. Baba mi je, kaže, prekorio, a on je rekao, pustije, neka se igra. Znači, sa pečatom poslanstva, Rasulullaha, ali i salatu veselam. Bilal Buhari, Muslim od poslanika od od dei poslanika saosareme zaplakao kada je preselio Ibrahima, njegov sin ili je to bio sin ili kćerka od njegovih kćerki pa kada je upitan o tome rekao je rahmetun jaalahu Allahu fi ibad kaže to je rahmet koga je uzvišeni Allah učinio u srcima robova Sveti Marobo. Poslanik je plakao kada je preselio Ibrahim A jedan od selefa čini mi se da se spominje to bio Al-Fudail ibn Iyad Allahu aleh kome je bio preselio mu je sin pa je nasmijao se i rekao alhamdulillah. Pa su neki ljudi pitali šejha od stama i bibliotekmi. Ko je to sad većeg oslonca i boljeg imana? Poslanik sol salve koji plače za djetetom ili je od koji se smije i kaže, alhamdulillah, ja sam zato na lahom Ko je? Pa je šehnko li samim te ime odgovorio odgovorom alima pravog. Kaže, subhanallah, smrt djeteta nije mjesto gdje čovjek treba da se smije i da se tako ponaša. Jel u redu? To je uzvišeni Allah kad te iskuša nečim, Znači, čovjek treba da je zadovoljan i strpljiv s određom, ali da čovjek plači u tome nema nekakve smetnje. I stanje stanje i hal to tako šta? Nalažu. Je li sunat da čovjek kada čuje da mu je preselilo dijete, auto ga udarilo, ne da je Bože, i preselilo, da učinju seždu zahvali Allah? Je to sunnet. Nije. Tako da je, znači, svako, svaki sta, svako stanje i svaki hal znači, ima ponašanje ostali čovjek pa kad je veselje nabajram da se vesele ljudi kada je žalost čovjek se osjećaj žalostno da plače ne smeta niti to je rahmet koga je Allah dao šta u srcima svojih robova tako da je to znači sve je to jer uzišen je Allah te barek tala čovjeka stvorio znači da može znači podjeti jednu i drugu situaciju i u svakoj situaciji ima eli posebno ima posebno obhodjeње Neka Olema kaže, ovaj, kada su govorili o ovome, kada spominju često čovjek, ljudi bio iskušani, a, a djetetom, to sam ovdje usput zabilježio, kaže u stvari, djete kada se rodi, uči mu se šta? Ezan, je li tako? Ezan je kamet, vidjet ćemo Ezan i kamet, šta se uči, kako se uči, pričit ćemo o tomu. Videće vaš to baš sve tako kao što mi radimo. Uči mu se ezan kada se rodi, ali mu se ne klanja. A kada umre, onda mu se klanja, ali nema šta ezana. Pa kažu kao da je život djeteta između koliko je vakta između ezana i namaza. Ha? Kažu to je mudrost nekako. Ima namaz kada ima ezan kada se rodi, a namaz mu je kada umre. Kažu to je tako blizu pa nema potrebe povlačete ezana. E takav je u život, ništa drugo nije. Ko shvati i, i razmisli o životu, kako prolazi i kako ga je 20 godina zadnji prošlo, ja ste kazali, tako će proći 60 i 60, ako doživiš 70, ovaj, i, i život znači tako čovjekov, tako život čovjekov prođe. Prošao je poslanik sa osanem pored djeteta koji je plakalo, pa kaže, zašto mu ne provučite rukju od uroka? Znači, brine se o djetetu, zbog čega djete plače, poslanik sa koji vodi državu, koji se kaže, makri to djete da me ne ometa, ili da ometa druge muslimane, da nas ometa pored džami, ga, idi kući. Poslanik sa osanem tu govori, znači, lijep. Što mu ne učiš rukju? Pa je to sastrani dio odgoja djeteta, da mu učiš rukju. I da mu kažeš sine, liječio sam te 10 godina rukom. To je tvoj lijek bio. I to djete uzima sebi i odrasta, time i primjenjuje to nakon toga, toga u svom životu znajući da je da je to njemu bio osnovni, jeli, osnovni osnovni lijek. Bila je Buhari Muslim. Odana kaže bio je poslanik sa ostalim čovjek najljepšeg hlaka. A ja sam imao, kaže, brata koji se zvao Ebu Omeir. To je sin Ebu Talhe. Ebu Talhe što je oženio, jeli, uh, u Musaleme, uh, to je otca, uh, jeli, uh, u Musolejmu, prosite, u Musolejmu, to je majka, ene se ibi malika, -ma jeli, rumejsa, jeli gumejsa, Pa je imao sina koji je zvao Ebu Omeir, A taj Ebu Umair je imao vrabčića. Pa mi mu dolazio poslanik i kaže Ja Ebu Umair ma fealen Nugair. Kaže, o Ebu Umire, šta je to uradio? Nugair, a Nugair je vrabčić. Poslanik sada pita djete malo šta tvoja ptica radi? A ptica je umrla. Pa ga poslanik sada tako, ali kaže Ja Ebu Umair, o Ebu. Ebu se kaže za čovjeka koji ima šta? Koji je odrastao, koji ima djete, pa mu kaže Ebu Mohamed, Ebu Jusuf, Ebu Jusuf. Nuh, evo Ibrahim. Pa, prvo to dijete znači, pogledajte način ophođenja. Znači, razgovara sa njim kao da je on šta, odrasla? Osoba. I onda ga pita, a šta je sad sa tvojim vrabčićem bilo? Šta se to desilo? Ibn Hađer spominje da su neke neznalice prigovarale učinjacima hadisa što predose ovakve hadise u kojima nema koristi. Došao poslanik, saloslamem, kod, kod dječaka i pita ga o jebu Nomere, što je tvoj vrapćiči. Kakve je to hadis Kakve to veze ima ha? sa islamom, sa propisima? Što je korist u tome hadisu? I to je prenio Ebu Labas Ahmed Ibn Abdel Ahmed Tabari koji spomnio imel Kas Šafjaj. Prenosi tako od jeli, ljudi koji to govore. Pa su neki islamski učenjaci, a između ovih i Ebu Nambasa Ahmed i Ahmed Taberi, napisali posebno dijelo vezano za ovaj hadis. O Ebu Numejde, šta je uradio Vrapćić? Šta ćeš pisać i izbi o tome hadisu? Šta, šta možeš pisati? Pa je sakupio preko 60 koristi iz ovoga hadisa. Pa je došao Ibnu Hadjar i dodavao na to stvari koje ovaj nije spomenuo. Iz jednog hadisa koji ima tri ku uh, ti tu jovamja kelm that means grovit govor ali ona i ko ne zna i ko ne shvata njemu je dovoljno to muke i dovoljno je to belaja što u takom halu da kaže kakve to hadise prenose mu hadisi, a ti hadisi njemu stvari nikakve koristi imate kako koristi i znači ulema je sakupila zoga brojne i da, znači da, da čovjeku razum blokira koliko su islamski učitelji mogli znači odlaziti negdje u dubinu roniti i, i vaditi znači isti tekstova šerijatski ta značenja i i ovaj jeli, te, te, taj nakit i to zlato u smislu jeli, ovaj tih značenja i propisa koji su došli u hadisima poslanika sallallahu alejhi i poslanik sallallahu je bio čovjek koji se najviše znači ovaj, a, a, borio za djecu i za njihova i za njihova prava. Čak je došlo kod imama muslima i Ebu Davuda od džudame, bintu wahb, resedije. kaže čula sam poslanika sa osem da je rekao htio sam zabraniti el gajle, a el gajle je da čovjek ima odnos sa ženom koja doji. To sam htio, kaže, zabraniti. Znači, nikako vrijeme dojenja nema žene. Žena do, doji šta? Dijete. Kaže, pa mi je spomenuto da to rade Bizantici i drugi i da to ne smeta djeci. Kaže, pa sam odustao. Bojeći se šta da ne, ne, ne zasmeta šta to, dojen će to. Znači, taj kontakt je znači supružnika u to vrijeme. Pa je htio, znači, Subhanallah, kada bi čovjek prevrnuo svu istoriju ljudi, odade ali i sam do današnjeg dana i do ovih koji se svim silama bore za prava djece, ne bi našao, znači nikada ovako nešto da, da se toliko pazi na prava djeteta. Čak kaže zabranio bi, znači i odnos, znači, sa zabranio pa sa niksam odnos sa ženama koje se nalaze znači u U vremenu, u vremenu dojenja. I došla je kod Buhari i kod muslima od Ebu Horeira radijallahu anhu da je poslanik s.a.v. rekao najbolje žene koje su ikada uzjahale deve su lijepe kure i šike. Misli se bogobojazne. Kaže one su najblaže, najmilostivije prema svojoj djeci, najljepše ih odgajaju u tom smislu i najbolje pažda je svoga muža i čuvaju njega i njegovim etak njegovu čast pa je pohvalio kureški zašto zbog njihovog odnosa prema prema djeci je nema znači sumnja da taj odnos čovjeka prema djetetu u mladosti znači da gradi da gradi a a znači, budućnost tim svojim odnosom gradi budućnost djeteta I svaki čovjekov pokret i svaki njegov gjest, kao što smo kazali, kuća je mjesto odgoja. I svaki tvoj pokret i, i, i svaki tvoj gjest i svaka tvoja riječ su za dijete terbija. Svatio ovaj, ti to ili ne, to biva tako. Jer se dijete najviše ugleda, znači, u svoje roditelje i sigurno da nakon toga, znači, uzima mnogo toga od roditelja, pa biva tako i njegov, znači, odgoj počinjemo pa shallo da u našem narednom druženju nastaviti, odnosno sutra ujutro nastaviti govoriti o ovoj temi i o određenim propisima koji se tiču znači ovaj embriona ili djeteta nakon rođenja spominjuo adojenje propise nećemo detalizirati puno ali ćemo znači dotći se samo nečega znači što je bitno da, da nam ukaže a, ili da nam naznači znači na vrijednost ovaj djeteta i na Brigu koju islam vodi o koju vodi o djeteću što može biti ujedno i pobijanje tvrdni svih onih koji smatraju da islam došao da učini ili ženi nepravdu ili djeci nepravdu ili da ih bože sačuvaj islam da aj svakome njegovo pravo i uzišeni Allah kao stvoritelj najbolje zna šta kome odgovara Hoćeš razdano u naredno duženje Allahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa ala alihi wa إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إتاء الزكاة وصوم رمضان